Önvizsgálat. Előbb csak valami felhőféle úszott el a szeme előtt. Vagy fátyol, vagy köd? Mi baja ennek a tükörnek? kérdezte a takarító nőt. Az asszony rongyal áttörölte az üveglapot. Ennek ugyan semmi, mondta. Még csak nem is poros. És valóban jó ideig nem volt semmi zavar. Aztán, amikor már el is feledkezett arról a kis páráról, hirtelen észrevette, hogy egy hal úszik át a háta mögött. Azt is ki tudta venni, hogy körülbelül másfél kilós ponty volt, úgynevezett vatponty, amelynek csupa pikkely a teste. Elvitte a tükröt, átfoncsorosztatta, és megint nyugta volt jó egy néhány évig. Aztán de ez nem hirtelen következett be, hanem lassan, alig észrevehetően, elkezdett a tükörképe önállósulni. Például pislogott egyet, amikor ő esküdni, mert volna rá, nem pislogott. Vagy fintorított, vagy felfújta és kipukkasztotta az arcát, és így tovább. Fölhívta a körzeti orvost, és megkérdezte, volt-e már erre példa. Már mindenre volt példa mondta a körzeti orvos, és azt a kézenfekvő tanácsot adta, hogy ne nézzen többé a tükörbe. Könnyű ezt mondani. De nehéz megállni, amikor az embernek folyton az az érzése, hogy abban a tükörben történik valami. Mégse nézett bele. Pedig furdalta a kíváncsiság, pláne azután, hogy a takarítónő egyszer megkérdezte tőle. Ja, Istenem! Rosszul tetszik lenni? Mert a színe hamuszín, arca beesett, pillantása több, mint beteg. Most viszont, hogy direkt az arcába néz, milyen furcsa, ez az arc majd kicsattan. Hát ez meg hogy lehet? Hiszen az előbb a tükörből nézte. Vajon ott miért nem festett ilyen jól? Ő persze nem nézett oda. De ettől kezdve még jobban vonzotta a tükör. Ha háttalálta, hátába költözött a hiányérzete. Sokáig nem szegte meg, amit az orvosnak megígért. De jóval később, akkor is szórakozottságában, mégiscsak megállt a tükör előtt. Belepillantott. És döbbenten látta, hogy tükörmása a far zsebéből pisztolyt vesz elő. Rászögezi, megnyomja a ravaszt, tüzel. Abban a szempillantásban el is tűnt. De amikor közelebb lépett és odahajolt, ott látta feküdni tükörképét a padlón, s szívéből fölföl -föl a vér. És ami a legfurcsább, ki se az üveg.